Senyores, senyors, benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Des d'aquí, des del 91.6 de la FM, o bé si escoltes per internet a www.rtv-fm.com Et convidem a que passis, a que passis per aquí, per nostres estudis, i que gaudessis de com fem aquest programa. Sí, perquè hem de dir que el fem, eh? no només el faig, sinó que el fem perquè tenim amb nosaltres a la Marta Celdas. Mol bon dia. Bon dia, Jordi, i bon dia a tothom que ens escolta. Molt bé. So my... Doncs el que escoltes ara mateix és el més nou d'una banda que s'ha de fer molt coneguda la dècada dels 90... Bueno, suposo que la dècada del 2000 ja era. And Són els Maroon 5 que aquest estiu ens presenten aquest tema, One More Night, una sola nit. Només una sola nit. Doncs prepareu-vos per gaudir d'informació, música, connexions avui en directe... I alguna entrevista que tindrem doncs, amb algú que tinguem per aquí la vora. O alguna entrevista que repescarem del nostre arxiu, també. Perquè hem de que, des del setembre del 2012, que no hem parat, eh? I alguna entrevista bona, doncs suposo que també tindrem. Body, body, like yeah, yeah, yeah, yeah. So doncs així, d'aquesta manera comencem el Tot un poble a l'estiu d'avui. programa cada tal i com us hem dit. Anirà molt farcit de continguts. Doncs el que us dèiem, anem ja a conèixer quins són els principals continguts que us oferirem avui. Parlem del regidor Raimon Blasi, que participa a la presentació de l'indicador Comerç Barcelona. Aquest matí, Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats, i regidor Sant Andreu, ha assistit a la presentació de l'estudi de l'indicador de Comerç a Barcelona i COP, que s'ha fet a l'edifici 1 de Sade, Avinguda Pedralbes, 62. A la roda de premsa hi han participat el director de l'Estudi Catedràtic en Màrqueting de SADE, Josep Francesc Valls, el professor del Departament de Mètodes Quantitatius de SADE, Joan Sureda i el president de la Fundació Barcelona Comerç, Vicenç Gasca. L'ICOP, o l'Indicador de Comerç de Barcelona, és un estudi elaborat per a SADE amb les dades obtingudes dels 10.000 comerços associats els 17 eixos comercials de la Fundació Barcelona Comerç, que analitza l'evolució del consum en la primera meitat de l'any en els comerços de la ciutat. L'estudi avalua les vendes, facturació i percepció del comerciant en el segon trimestre, el 2013, i ho compara amb les dades de l'ICOP del 2012. En aquesta edició analitza també l'impacte que pot tenir la llei de rendaments urbans sobre els comerços de la ciutat, ja que pot provocar un increment dels lloguers que paguen als botiguers a partir del 31 de desembre del 2014. L'estudi avalua també el pes de les compres dels turistes durant la temporada d'estiu a les botigues de Barcelona. We Parlem d'un concert que es va realitzar hi en poemes de Salvador Priu al cementiri de Sant Andreu. A prop de 200 persones van assistir ahir a l'espectacle musical i poètic viu espriu, que es va celebrar davant de la façana restaurada recentment del cementiri de Sant Andreu. En el marc del cementiri del naixement de l'escriptor, l'actriu Silvia Bel va llegir poemes i la cantant Lucía Vives, acompanyada d'un grup de músics, va interpretar textos musicals, musicats. I ara en n'anem cap a l'altra banda del districte de Sant Andreu, parlem del barri de Naves, perquè hem de dir que s'estan fent actuacions per reurbanitzar la plaça de la Mainada. La plaça de la Mainada, ubicada entre els carrers de Vizcaya, Juan Garay i Concepción Arenal, també reurbanitzarà durant aquest any. Les obres començaran durant el tardor d'enguany i compten amb un pressupost de 671.200 euros per a les actuacions de reurbanització els que li han de sumar 690.000 euros que ha costat l'expropiació de part de la mateixa.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 L'actuació prevista comprèn els treballs de moviment de terres, la nova pavimentació panot a les voreres perimetrals, asfalt a la calçada del tram del carrer Vizcalla i paviment asfàltic acolorit a la resta, instal·lacions de jocs infantils i zona de manteniment físic adreçat principalment a les persones grans, mobiliari urbà, bancs, cadires, papereres, plantació de nou arbrat i vegetació arbustiva perdona, i així com l'execució de la xarxa de rec associada Xarxa de clavegram nou enllumenat en tot l'àmbit amb tecnologia LED, senyalització i adaptació de la sem semaforització.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 La unió entre la plaça central i les voreres perimetrals es realitzarà mitjançant escales i eh, rampes que salvaran els, de, els diferents desnivells entre aquestes zones. Hi haurà arbreat de nova plantació i vegetació arbustiva en terres a moda de jardineres. Mention... Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I el que escoltes ara mateix, la música que ens arriba d'aquest estiu de la mà de Carly Rae Jepsen. Aquest tema es diu Disquis, el que voldria dir, doncs, aquest pató, Aquest pató que nosaltres et llancem des d'aquí, des de les zones. Molt bé, doncs continuem el nostre programa. I us agradaria saber què és el que va passar tal dia com avui, 23 de juliol. Doncs ara tots aquí, ho us ho comentem. Tal dia com avui, amb Lluís Mata. Tal dia com avui, un 23 de juliol, hi va haver una gran apagada a Barcelona. Va ser l'any 2007 i, a conseqüència d'una cadena d'accidents a la xarxa elèctrica, més de 350.000 famílies es van quedar sense llum durant gairebé una setmana. La L'averia tardaria setmanes en solucionar-se i durant aquell temps es van repartir centenars de generadors als domicilis. La companyia Fexandessa va pagar indemnitzacions als afectats d'entre 60 i 300 euros en funció del temps sense subministrament i els danys, com ara aliments, que es van fer mal bé. La Generalitat va multar l'empresa, així com Red Elèctrica, amb més de 20 milions per infraccions administratives molt greus. Tal dia com avui, amb Lluís Mata. Doncs, mentre esperem que la nostra companya Susana Avila ens doni pas, el que fem era escoltar la música de Keisha. Tota una novetat per aquest estiu que es diu Dai Dayoung. Així són aquest ritme, així sonen les zones de ràdio Trinitat Vella. Ja? For... Molt bé, Marta, doncs què et sembla si anem a conèixer què és el que ens diuen des de la informació meteorològica, a veure què és el que ens depara el temps per les properes hores. Això, que ens ho diquen a veure què, què, què plantejarem ara. Molt bé. Celres durant tot el matí i fins al migdia. A la tarda veurem com augmenten una mica els núvols prims, però seran només les restes d'un petit sistema frontal molt esquifit que ens arribarà més pena que no pas glòria, però que serà suficientment actiu com per fer que reactivi una mica els roixets i les tempestes cap a l'interior. Per tant, pronòstic de símbols que ens indica precisament això, domini del cel ras, quatre pinzellades de núvols, i avui l'altra notícia del dia és l'ascens de la temperatura. Vent de Garbí que farà que el mercuri es dispari fins als 32, 33 o 34 graus. Garbí rescalfat i per tant en calor i també amb molta xafogor intensa ja de bon matí i que fins i tot podria superar ampliament els 35 graus al centre del dia. I de cada les properes jornades no canvia pas. Fins i tot la calor encara s'accentuarà més, tocarà el sostre entre dissabte i diumenge amb temperatures pròpies d'una hora de calor i amb nits que seran realment xafogoses. La veritat és que si vols passar un estiu d'allò més fresquet i passar vos ho bé escoltant la ràdio, doncs no teniu una altra alternativa. Escolteu Ràdio Trinitat Vella i podreu conèixer doncs, què és el que passa als nostres barris, escoltar la música de l'estiu, entre moltes altres coses. doncs continuem d'aquesta manera amb el nostre programa d'avui i ara el que farem serà connectar directament amb el centre de Sant Andreu. Allà hi tenim desplaçada la nostra companya, la Susana Ávila. perquè ens informi de com estan vivint els veïns i veïnes de Sant Andreu aquest estiu 2013. Doncs vinga, ens anem cap allà. Molt bé, doncs, Susana Ávila, molt bon dia, com estàs? Molt bon dia Jordi, aquí de la Marta ve als jardiners de Can Fabra, gaudint d'un matí basso i ben acompanyada. Molt Exacte, bon doncs aquí aquesta persona que ha dit bon dia és el Sant Ixarra, el president de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar. Uh -huh. <laughs> I què ens diuen des de Sant Andreu? Home, doncs m'agradaria preguntar, per començar, que ens una miqueta la història de l'Associació de Veïns de Sant Adrià del Barumà, perquè la coneixem tots una miqueta més, és una associació amb molta història, a gairebé 40 anys, uh -huh. i a veure si als inicis, com va sorgir... No, 40 anys, quan 30 anys, no, 40 anys, exactament. Uh -huh. L'associació eh, es va formar, bé, jo sóc vingut, vam celebrar aquest any, l'any passat, el 40 aniversari, es va fundar a l'octubre del 72, crec, no m'ha recordat. El president va ser Francesc Torret i d'ell guardo una, una frase que ha dit moltes vegades que diu que la veïns som el peb consciències de la societat. Uh -huh. Som el, el som la, la consciència dels veïns per lluitar enfront d'entre esdeveniments socials, de, de, de, de desigualtat, en fi, moltes coses però és, és positiva més que negativa porta molt, et dona molt Saps? convius a molta gent, coneixes la realitat dels barris i per això lluites per aquest barri per millorar les infraestructures per millorar tot i encara que sigui una lluita i un treball, treball, treball al final tens unes, unes satisfaccions inmanentes ens estem parlant de veïns bastant anterior a la transició i que va néixer els últims anys de, de la dictadura, oi? Sí, sí, sí. Moments difícils. Sí, en aquella època van començar a sorgir molts veïns perquè era l'única forma doncs, de, de poder fer política. Hi havia unes consignes a nivell polític, de partits polítics democràtics, que eren, eren aquestes, no? Muntar petits grups de treball a la societat per influir en els llocs més proper als ajuntaments i a partir d'aquí establir doncs, una consciència política a la gent perquè lluités, reivindiqués la pega és que ara sembla que a través dels despatxos tot el que havíem avançat ens estem prenent Paixen Andreu de Paloma ha estat un any agradosa, han, eh, han aconseguit unes fites però hi ha unes altres que encara resisteixen. Quin valent fa d'aquest any? És l'associació de veïns de Sant de Paloma. Bé, nosaltres sabem que no podem aturar se mai, sempre hi han coses a fer. Aquest any, doncs, mira, hem tingut últimament el tema del cas cantit, llunyant molt, conscienciant molt la gent, al final, doncs, hem guanyat, per dir alguna cosa, no? Hem guanyat hem endreçat al carrer, al barri la gent ha agafat consciència de que l'intens ja ha aconseguit aquest cos, primera però tenim bueno, i d'altres coses també no? com el tema del desnonament hem salvat molts desnonaments hem lluitat em... ens han ajudat molt també i cal reivindicar els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que també amb el seu esforç i el seu treball en conjunt hem lograt moltes coses que segurament no haguem pogut lograr però ens queden, ens queden dues coses que ens fan patir molt. Una és la, el tema casernes. Casernes eh, hem, són set anys de, de retarg, que ens diuen coses i no compleixen, de mentides una darrere, darrere de l'altra, i després el tema del tren d'alta velocitat. I aquí està tot això callat, molt encallat. Últimament sembla que a, a Bombo i Plataret han fet la gran publicitat, la gran, la gran cosa de dir que ara tirem endavant això que farem d'aquesta manera, que veureu com d'aquí el 2017, a la nova sessió, no ho sé, no ho sé. hem d'estar molt a la guaita, perquè, perquè el, el que hi ha al darrere d'aquest anunci, d'aquesta publicitat que hem fet, ens n'anem en donant compte ara, no?, que van sortint coses i hem d'estar molt a la guaita, que no, que no ens facin un gol fora de joc. Per exemple, que doncs, sabíem que havíem de fer a sota l'estació tres plantes d'aparquament soterrani. Doncs ara diuen que no, que no en faran tres, més en faran una. Però esclar, això estava condicionat que les alçades dels edificis guanyàvem dos pisos perquè amb les plusvalúes d'aquests dos pisos fèiem-ho de baix, Llavors, no deixin ara de fer-ho de baix, però continuïn amb les plusvalúes de dalt, amb els pisos més. Són coses que hem d'estar molt a l'alegu i que no podem encantar. I després necessitem dels feïns puguin comunicar-se d'una banda a l'altra perquè en compte de les obres tenien passarel·les per anar d'un barri a l'altre i a la gent no es pot comunicar home, hem de lluitar moltíssim i hem de seguir i a sort n'hi ha una comissió que es cuida un que és que és que comissió d'interessants de que fan un treball molt arriescat que estan a dins constantment de control i de menys després, eh, les casemnes les, les, casem -les sí que és una cosa que nosaltres hem d'insistir molt, no volem que ens facin coses que no estiguin projectades necessitem equipaments necessitem dar d'infants necessitem eh, llars pels avis ser en és, és un envellit, necessitem doncs, això, resigència per gent gran vivendes per joves perquè fan falta vivendes, necessitem escoles, escola de la matèria ara per allà ja neix una poixa en fi, un cúmul de coses no com se n'han no podem parar de treballar i de reivindicar després també volem de aquest mandat fins 2015 de la nostra junta intentem també, volem que el carrer gran sigui un carrer de vianants no que sigui una, una carretera per de la ciutat nostre barri, perquè volem que la gent pugui caminar, pugui mirar les botigues, pugui comunicar-se entre ells, puguin parlar, fagin veïnetge. Després ens preocupa també el, el tancament de tants establiments que han ha a l'eix comercial. Hem d'estar també amb l'eix comercial per, per demanar doncs, que els propietaris fagin alguna cosa perquè cada dia es tanquen més establiments que no hi hagi portes obertes que, que, que en fi, que és una lluita també, eh? perquè és un paisatge urbà també, que si veus les botigues que estan obertes i si veus llums, la gent camina, passeja. Després tenim el tema dels cinemes. Estem lluitant també perquè els cinemes de l'Aura i de Sant Lleu tancats eh, no es degradin. Que, que estem treballant per veure si podem lograr eh, que alguna productora o alguna distribuïda de cinema tingui aquí com els ara en la ramba de Fabri Puig. Però no volem un cine, qualsevol cine comercial, volem un cine de qualitat, un cinema de, de qualitat de, de subtitulat, en català si pot ser, de originals. En fi, perquè volem que, que hi hagi un, un, un lligam entre el veïnatge, els establiments, la cultura, La ah. gestió davant de Sant Andreu Palomar té molta feina, té molts objectius marcats, eh, moltes iniciatives, moltes reivindicacions. Eh, I ara parlem una mica ja de vostè, del seu president. Quina és la seva zona preferida, Sant Andreu Palomar, i per què? A mi m'agrada molt aquest, per del jardinet. Per molts motius, perquè és un, és un lloc molt natural, és un paratge tranquil, no se sorolls, pots passejar, veus els ocellets com volen, la que juga al parc amb els seus hàbits, que això és molt bonic veure els hàbits com porta la mainada a passejar al parc i els colúmpios, i després perquè està en una zona que queda a la vora del de nostre de seu associat de veïns, i, i mira, no sé, m'agrada. Després tenim la biblioteca, després a la fa una mica de, de calor, entres a dins de la biblioteca amb l'aeracondicionada, és un únic fresquet, i comences a repassar els, els diaris del dia, els llibres, Home, eh, el els jardiners de, de Can Fabra, sort d'en tenir els arbres perquè donen una mica de frescor, una miqueta d'ombra i la veritat és que s'està aquí de luxe, Aquí al petit llac al pont, estem la veritat, la mar de fresquets aquí a l'ombra. No sé si vols fer alguna pregunta, posem-ne si de veïns de, de com el meu palomar, Santi Serres, Jordi. Sí, a mi m'agradaria saber què és el que pensa sobre el tema de la fabra i coats. que està fent, està treballant ara en mm. quant pensar eh, a aquest referèndum. Sí, perquè ara han, han sortit alguns veïns que diuen que necessiten eh, doncs, més espais dintre de la Fabri Coat al seu ús, no? Per el, que, que no... que encara no està del tot habilitat perquè pugui doncs, els veïns poder utilitzar-lo. Sí. Sí, sí. No, la Fabri Coat moment s està, s està treballant a dintre, mm. no està que ara, acabada l'obra de, de reglament de, re, de rehabilitació de l'espai, el que és important és lograr que, aviam si el grup Harmonia, que és el grup que enclova totes les entitats que les agrupa, pugui cuidar per pugui ser l'encarregada del tema del Fabriquat, dels espais culturals. Uh -huh. uh, si anem per aquí, llavoren segurament que, que anem bé. Ara bé, si comencen a venir entitats de, de fora del barri, com és, per exemple, fer, comencen a venir federacions d'entitats, de, de, de qualsevol cosa, llavors, esclar, l'espai es fa petit. Uh -huh. El Fabriquat és el que és, és l'espai que hi ha, i hi ha més. Eh? I hem de procurar, doncs, que aquests espais siguin habilitats per entitats del barri que tots agrupats amb harmonia doncs podrien tirar això endavant està negociant amb l'Ajuntament aviam, aviam què és perquè ara eh, ha sorgit una altra vegada l'equip de futbol que hi havia de la Fabra i Coats i diuen que necessitarien un camp o no? un, un, un espai per poder-hi jugar sí, bueno, això, això no sé, jo sé que sí que ha tornat a sortir doncs, un equip de futbol, com abans diria l'equip de la Fabra Icoach, de mm. nois joves, no sé si de, de juvenils o sí, és clar, camp per jugar futbol. No sé, la Fabra Icoach no és un camp per a futbol. No, és que no sé, són coses que no... ara en aquests moments és, és el que jo he sentit, he sentit però no, no, no sé res més, no tinc més coses que dir, perquè és que no sé uh -huh. A mi m'agradaria preguntar-li al senyor Santiago Sarra, ja després de l'actiu, ja de tornada a la feina al setembre, no sé si tenen algun tipus de moviment algun, han organitzat alguna cosa des de l'Associació de Veïns alguna, per reivindicar alguna de les coses que ens ha mencionat anteriorment Què, quines activitats esperen al setembre des de l'Associació de Veïns de Sant de Paloma? Reivindicar, reivindicar-ho tot de totes formes el que sí que volem fer al inici pràcticament del curs és eh, informar tots el veïns de Sant Andreu, no sabem com, suposo que organitzarem alguna xocolatada, alguna sota al matí, que aprofitant, doncs, de que el carrer gran de Sant Andreu, entre el carrer Malats i el carrer Sant Adrià està tancat al trànsit, doncs organitzar alguna, alguna xerrada, alguna activitat, alguna xocolatada, i em preparar informar els veïns que la nostra intenció és per sempre que el carrer gran sigui un pas de lliure. Mm -hmm. En principi, una de les primeres que hem de, hem de tirar endavant perquè la gent s'ha de fer la i que tenim el pensament això, però a part de tot això doncs, no ens aturem ni amb la Fàbia 4, ni amb l'estació dels del, del trens d'alta velocitat, ni amb les casernes, sobretot casernes. Reivindicar casernes per crear toca. Perquè farà un mes aproximadament a la ràdio mateixa hagi un comunicat que ens vam fer buscar d'arribar sobre caixança sobre aquests set anys d'entrada d'invent, que són casernes, un espai on havia d'haver-hi uh -huh. eh, entitats, havia d'haver-hi uns equipaments que fan falta i que encara no hi són, i que és un dels temes pendents, però molt, molt pendent que és l'endril de Palomar, és molt que portem set anys esperant a uns equipaments tan necessaris, oi? Sí, sí, i a més a més, doncs, equipaments que, que, que tenen de fer. Han inaugurat no fa gaire el nou centre eh, sociosanitari està, està malament, està només d'urgència, ja no dóna l'abast. No ho sé, hem, hem, de, hem de reivindicar, hem d'exigir a l'Ajuntament, que sempre ha fet promeses, són set anys que estàs fent. A mi, quan, quan nova, aquest nou mandat van entrar a l'Ajuntament al districte, hem fer una passejada per la zona, vam prometre, tot tots vam prometre, no tireu, no fiquem bo, que Davant, les coses que s'han de fer, doncs estem pitjor, no s'ha fet res, els, els solars s'han deteriorat, la mala herba, uh -huh. no, no pot ser, no, no pot ser, hem de fer quelcom perquè, perquè es facin equipaments, sobretot els equipaments necessaris del barri, les divendres, perquè és que, si no s'està deteriorant. Uh -huh. No sé si vols fer alguna pregunta més, estem veient casi això de veient de Sant Andreu i ja de tots els barris d'aquell districte, tenen moltes coses, molts objectius per invitar i reivindicar. I de la Casa Asil què podem dir? Perquè sembla que hi ha algun projecte relacionat amb la Casa Asil, no? La Casa Asil? Ah, la Casa Asil hi ha una fundació que porta la Casa Asil. Sé que últimament s'han signat un, un document però tampoc no estic no. Sé sí, el uh. que... Molt bé. Doncs a veure si més endavant doncs, podem parlar d'aquest tema, perquè precisament la Casa Zil l'altre dia va la fer sessió dels, dels seus... Bé, bueno, sí, va fer sessió dels seus documents, d'alguns documents que guardava. Sí, sí, la Fundació sí que va fer una, una donació de, de documentació i demés, però és que, està, tampoc, és que no estic al corrent, que no podria explicar res és que tothom sap a través de la premsa però vaja tingues per segur, tingueu per segur ciutadans com ciutadans oients d'aquesta ràdio d'aquí que nosaltres no ens aturarem reivindicarem el que tinguem de reivindicar i farem i lluitarem el que tinguem de fer i ja estem molt tranquils i em refereixo que nosaltres no farem la lluita contínua és més, i si no, doncs, a el que, que s'ha brotat, sobretot, i, no sé, un, volem un salut per viure-hi viure i per conviure uh -huh. No sé si vols fer alguna pregunta més. Doncs, Susana, ara el que m'agradaria és que em parles una mica de qui tenim a l'altra banda del fil telefònic. Aquí tenim l'altra banda la del uh, A Home, és eh, Santi president de l'Associació de, de Veïns de Sant André de Palomar, amb qui m'ha estat parlant, o et refereix d'alguna altra persona? Ah, sí, sí. Ah. Quant de quan temps porta relacionat amb aquest tema? Ah, sí, quant temps porta... Des de ah. l'Assemblea de del mes de març d'aquest enguany, que soc el nou president de l'Associació de és molt, mm -hmm. molt content, des eh, del març. Però, bueno, espero ser-ho, el 2015, i després en parlarem. Bé? Eh? Mm -hmm. Estic il·lusionat perquè és un, un, una feina que il·lusiona uh -huh. i, i, bueno, i fer-la al màxim darrere possible. Uh -huh. eh, ha viscut eh, sempre aquí es Sant André de Palomar? No, no, jo visc aquí a Sant André de Palomar des de fa aproximadament uns 20 i escaig anys. Jo no soc d'aquí, jo soc nascut a Manresa, soc maïna, a valles, i vaig venir a Barcelona doncs. Passa que no vivia aquí al barri. Vivia un altre barri, i al final vaig venir un barri que em va agradar moltíssim, sembla que sigui un poble, mm -hmm. l'olor de que és un poble, hi ha molta zona verda, molt espai, et coneixes amb la gent, amb els veïns, surts a fora de Barcelona i de seguretat... Eh, eh, dona una sensació com si fos un poble, no? jo, que fossi d'un poble, del cor de Catalunya, del Valle, encara més n'hi un barri que ja m'encanta, jo estic molt, molt feliç de viure i de lluitar barri. Uh -huh. Home, els 5 anys és gairebé mitja vida visquent aquí a Sant Andreu, de nhi ja gairebé es pot considerar un Sant Andreueng més. Sí, sí, sí, el Andreu Andreu i del Sant Andreu. A Sant Andreu és <laughs> bé, bé. gràcies a aquesta Copa Federació que va guanyar el Sant Andreu. Això, home, va ser una, una injecció de esportiva i econòmica també, perquè a per part les arques d'una entitat humil com és l'Uni Esportiva de Sant Andreu, del qual jo soc amic del, del president, no n'hi vull fer-ho, doncs estic molt contentíssim, molt feliç, i aviam aquest centre, fem una bona, una bona temporada i podem, no sé, assolir l'ascens a, la, a la segona divisió, que és un on li portoca l'Uni Esport. S'ha uh -huh. de donar molt la suport a Sant Andreu, a veure si aconsegueix aquestes noves fites. Molt bé. Doncs sí. Que... Molt bé, doncs, senyor Santi Serra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Ja ho sabeu, gràcies per la vida, senyor. Jo sembla que... Jo bé, sí, molt content de deixar-me nosaltres sobre una emissora ja del barri, però uh -huh. després, si no us doncs, veurem com esteu fent, i veiem que ho ja sabeu, que doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres, bon dia. Molt bé, doncs Susana, digue'm digue'm. la connexió, no? I tant, i tant, fins aquí la nostra conversa des d'aquí de a Faura, que la veritat és que s'està tan bé que no... no... Sí, la veritat és que alguna vegada passes per allà davant i aquesta font que treu aigua així... Sí, I és aquest, eh, el font, la veritat és molt, molt, molt matos. És un lloc emblemàtic d'aquí de, de Sant Andreu, sí, sí. <ríe> Molt bé, doncs ens trobem en una altra ocasió. D'acord, Jordi, doncs moltes gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Sí. Molt bé, doncs aquesta era l'entrevista que teníem a realitzar al senyor Santi Serra, que com hem dit és president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Paloma. I nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit, doncs continuar escoltant Bona música. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do, the things we used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. so easy you and me Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui i ja, el que fem ara mateix és conèixer algunes de les informacions que també teníem preparades per avui eh, en aquest programa. Informacions que ens parlen en primer lloc de que la campanya de civisme al barri de la Trinitat Vella doncs continua. El districte de Sant Andreu impulsa una campanya de civisme al barri de Trinitat Vella per millorar la convivència del barri. Conscienciar del respecte per al descans nocturn dels veïns, millorar els hàbits de neteja i evitar el banalisme. La iniciativa destaca per ser multilingüe. Tots els materials s'han fet en català, castellà, àrab i urdú, i la mateixa gent del barri ha cedit la seva imatge per il·lustrar la campanya. La campanya tracta sobre temes que afecten la convivència del dia a dia al barri, com la neteja dels carrers, el respecte entre els veïns, la convivència i el bon de l'espai públic, la reducció de la contaminació acústica i del soroll, recollir els excrements dels gossos o evitar el consum de begudes alcohòliques al carrer.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 A més, des del moment de la posada en marxa de la campanya es comença a treballar perquè durant tot l'any es duguin a terme activitats paral·leles per reflexionar sobre aquestes temàtiques. Més coses a comentar. El Centre Cívic de Sant Andreu ja té nova web i Facebook. El Centre Cívic Sant Andreu ja disposa d'una nova web on podreu trobar tota la informació relacionada. Hi trobareu, a més, ja penjats els tallers de la tardor, xarxes socials, tas de vins i cervesa, rutes culturals, fotografia, idiomes, valls i molt més. La nova web és mm. http2.ccivics.bsn.cat.santandreu. També es trena en Facebook. I per què? Doncs perquè volen parlar amb nosaltres. Bé, amb nosaltres i amb vosaltres. Que els pregunteu, explicar-se què fan i que hi participeu. Parlaran d'art contemporani, cultura, fotografia, i lleure del vostre barri i, sobretot, us tindran informats de totes les activitats que, amb molta il·lusió, es porten endavant. Molt bé. So I'll I'll Parlem de Sant Andreu, que comptarà finals d'any amb un nou casal de barri. Sí, perquè Sant Andreu comptarà amb el nou casal de barris abans de la finalització, del 2013... Aquest equipament comptarà amb un total de 2, de 2.820 metres quadrats distribuïts en planta baixa i tres plantes. L'espai comptarà amb despatxos, tallers, magatzems, sala polivalent, espai de, de relació, sala de reunions, espais d'assaig i serveis. La previsió és que es pugui entrar en funcionament a finals d'aquest any. Parlem ara de l'espai Jove Garcilaso, ens anem cap a la Sagrera, que us oferirà les seves activitats per al mes de juliol. Cada dia de juliol t'esperen un munt d'activitats gratuïtes a l'espai Jove Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103. Doncs, què teniu preparat per al dia d'avui? A partir de les 4 se celebraran les trobades obertes pica-pica de llengües, on practicar idiomes i els clubs Garcilaso centrats en diferents temes, com la literatura, els videojocs o els horts urbans. I no deixem de banda els més petits de la casa, la Mainada, nens i nenes, perquè hem de dir que aquests dies continuen els patis escolars oberts al barri. L'espai de lleure educatiu i compartit a l'Escola Bernat de Boil, l'Escola Pompeu Fabra i l'Escola Mestre Enric Xivert i Camins, fins al 31 de juliol. Doncs aprofiteu que queden pocs dies, eh? Comencem parlant de l'Escola Bernat de Boil. Es troba al carrer Mollerosa número 1 i el seu pati escolar el té obert de dilluns a diumenge de 5 de la tarda a 8 del vespre. L'escola Pompeu Fabra, que està al carrer Olesa, número 19, i estarà obert de dilluns a diumenge de dos quarts de 6 a dos quarts de 9. I l'altra escola que també té el seu pati obert és l'escola Mestre Enric Iberi Camins, es troba al carrer Irlanda, número 15, i eh, podeu doncs, eh, gaudir el dissabte de 10 del matí a una del migdia. Hem de dir que aquesta escola obrirà durant el mes de juliol. I les nenes i els nens que hi ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Més coses. Parlem de la Biblioteca del Bon Pastor perquè el que hi trobareu són llibres i materials audiovisuals. Us fem cinc cèntims d'alguns dels materials i llibres disponibles en aquesta biblioteca. Doncs, per una banda, teniu l'oportunitat d'aprendre català i castellà. Després preparar l'accés a diferents cicles d'ensenyament. Iniciar-vos en les noves tecnologies. Disposar els manuals i tests per examinar-te del carnet de conduir. Gaudir de les lectures adaptades, lectura fàcil. I et proporcionem la informació pràctica que et cal. I per a formadors i formadores doncs, podràs trobar diferents materials per preparar les vostres classes i activitats. Tot aquest material que forma part de la nostra col·lecció d'educació d'adults el trobareu a la segona planta de la biblioteca. A més, ara també es disposa d'una apartat d'informació especialitzat al web. I si teniu qualsevol consulta o pregunta, us heu de posar en contacte amb, amb la Biblioteca Bon Pastor. Molt bé. Never... Parlem ara del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Paloma. Doncs ja està obert el termini de presentació de propostes fins aquest divendres del 3 al 13 d'estembre. El cartell guanyador té un premi únic de 100 euros. Ah, on heu de presentar aquesta documentació? Doncs al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, més conegut com a Can Galta Cremat, que es troba al carrer Quimedes número 30. I aquest cartell doncs, el podeu eh, oferir eh, de dimarts a divendres de 6 de la tarda a 9 de la nit. Molt bé, doncs eh, tenim d'altres informacions també per comentar-vos, ens anem ara cap al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca perquè us oferim l'oportunitat de conèixer Iceberg. Qui són aquells? Doncs Roc progressiu català que es feia entre 1974 i el 1979. El Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix...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 Més coses a comentar-vos. El Centre Cultural Can Fabra us ofereix més de 65 mirades. El Centre Cultural de Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al diumenge més de 65 mirades. Mostra fotogràfica sobre l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Aquesta activitat és organitzada per l'Associació de Benestar i Desenvolupament més coneguda com a ABD. I del centre de Sant Andreu ens n'anem cap a la Biblioteca del Bon Pastor perquè us ofereix una activitat que es diu 1-2-3, compte a través. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella, el número 62, us ofereix avui, com cada dimarts i dijous, de juliol, a, de dos quarts de sis fins a les set,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 realitzant, a més, tallers de cada temàtica. Places limitades, per tant, que l'inscripció prèvia. 5 oh, minuts els que ens falten ara mateix per arribar al punt de l'hora. Així que continuem amb aquesta sintonia. I el que escoltes ara mateix, la música de l'estiu del 2013, aquest tema es diu Don't you worry child, és a dir, tu no et preocupis, a noi. Un tema que ens ofereixen aquesta gent es diuen Judith House, Maria Featuring, Sion Ferritin. Tom allà. Ja. Molve, doncs, continuem caminant en el nostre camí d'informació d'avui i parlem d'una parada de llibres que ja a Sant Andreu, que recapta fons per projectes solidaris.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 Quantitat asseguible a gairebé totes les butxaques. Ja ara ens n'anem cap al centre cívic de Sant Andreu perquè continua una exposició col·lectiva que es diu Working Progress. Mostra amb els treballs dels alumnes i les alumnes que cursen els cicles formatius de grau superior i grau mig d'escultura a la llotja, Escola Superior de Disseny, i Art de Sant Andreu, al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111. A més d'exercicis de... de caràcter més quotidià, es pot veure també una triada de projectes de final de carrera. I les obres abasten disciplines diverses, com ara l'escultura o el vídeo. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I si fa un moment us parlàvem de la Liotja, de l'Escola Superior d'Art, Disseny i Art de Sant Andreu, doncs continuem fent-ho perquè us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre. La Llotja de Sant Andreu, al carrer del Pare Manyanet número 40, us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les de arts de, del llibre, en guadernació i gravat i tècniques d'estampació, fins al 30 de setembre. Doncs per a aquella gent que vulgui dedicar-se a, a l'art, doncs us podem comentar que la llotja de Sant Andreu es troba al carrer Paramanyanet número 40, que el seu telèfon és el 934086789 i que té un mail, que és ea-llotja-xtec.cat. Doncs senyores, senyors, nosaltres que marxem ho deixem aquí... I en retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Donar les gràcies a la Marta Celdes, moltíssimes gràcies, gràcies Jordi, a d'haver vingut avui. Gràcies, Jordi, i feliç dimarts a tothom. Això, que passeu un bon dimarts i en retrobem demà, que serà dimícres. Bona tarda.